والديني سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم والديني سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلمني على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال لي عشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال لي خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا طهد قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الهي ورسينا فاني الكثير وشتونا باتشو لتيني نسيستي أصلا obračnim pravima i obavezama. Kao kod muževa, po muškaraca tako i kod žena. Prije nego što počnemo sa ovim, JNšenjem ovih prava i obaveza, Mnogo je, braćo i sestvoje, bitno, potrebno, značajno da shvatimo da jedna od ključnih, između ostali šeitanovi spretki čovječanstvo, čovjeku kao Allahovom najodabranijem stvorenju jeste da instalira zajednice,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 I jedna od prvih stanica njegovog odvraćanja je familija. Da sruši familiju. Da sruši brak. I kaže Resul salallahu alaihi vasallam u sahih hadisu kod ima muslima i Ahmeda od Džabira radi Jalanhu Inne iblis jeda u aršehu alel ma thumme jeb'athu saraja. Zaista iblis je ostavi svoje prijestolje na vodu. I onda šale svoje vojske. Fe edna hum minhu menzileten, a alzamuhum vitneten. Najbolji položaj kod njega, najveći položaj kod njega, ima onaj koji najviše nereda da poslije. Najviše fa sada na zemlji napreli. Jeđi u ahadu, fe je kuul, fe altu, vi govori ma snao ta shetan dođe neko od njegovih vojnika i kaže uradio sam to i to zlo Imenu je zla kažemo iblis nisi uradio ništa znači to je beznačajno bez vjere i dolazi jedan i kaže ma trakto ho hatta faraktu bainahu wa baina zawjati wa baina ahli adoje drugi pa kaže tog i tog čovjeka nisam ostavio dok ga nisam rastavio od njegove žene. Kaže mu Iblis onda nakon što ga primakne sebi fejudnihi minhu veo kul nip me ente onda ga Iblis primakne sebi i kaže ti si pravi, ti si dobar. Pogledajte. Sve fitnete koji rade Iblis ne nagrađuje posebno.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 i sa ženom koja je razvedena, a pogotovo sa djecom koja odrastaju bez rojiteljske brige. To je jako bitno i ovaj hadis je vezan za ova prijašnje predavanje koje smo imali danas poslije, poslije podneda maza, u, u, u sklopu govora obratnih o čvrstom zavijetu. Znači taj čvrsti zavijet jedna od najvećih iblisovih meta. Upamte, jedna od najvećih iblisovih meta je brak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 Damo se žena, pokoji. Pavat. Znači prvi, hem je i obaveza, hem je i pravo da čovjek nadzire familiju, da vodi bliku o njoj. Ja jehletina amenu ku em fusekum u ahlikum nala. Ovi koji vjerujete, vas i vaše familije. Čuvajte žehendimske vatri. Čuvajte da dakle propasti. I to je dakle prvo ovaj pravo, odnosno i obaveza istovremeno, koje pripada čovjeku. Spominje ga Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na ovu obavezu. Šta podrazumjeva qawwam? Ovo jako bitno. Da pojasnimo definiciju, odnosno priječi, znači er-rijal qawamun ala nisaa bima faddala Allah ba'dama ba'd ljudi su ti muškarci ti koji vode računa o ženama. Zbog čega? Zato što je Allah dao prednosti jednima na drugima. <laughs> zašto Allah tako reka? Allah dao prednosti jednim na drugima i još zašto? Zato što oni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 i ulaganje truda maksimuma na njenu zaštitu, na njeno čuvanje i spašavanje od mogućih loših stvari na ondoња. Naći čovjek je onaj koji o tome treba da vodi, treba da vodi računa. Bracio kawame, odnosno ta briga o familiji, to nije plaćanje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 Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovu ulogu pripremio muškarcima pod uvjetom. Da se drže Allahovi propisa. Oajte Da se drže Allahovi. To su temelji Zatim da ta kalama donosi ljubav, donosi milost i donosi smirenost. Ono što spomenje u suri Erum Hayat. Znači da ta njegova briga bude takva da porodici donosi šta ljubav donosi milost i donosi smirenost i da obhođenje bude i da opođanje bude na najljepši mogući način. Normalno braćo, ovdje i sestra, ovdje je jako bitno da mi imamo na umu Do ono što smo recimo slušali od od raznih tekstova, pa pjesmi ili slično prozbajte kroz crtane, filmove o nekim tamo idealnim ljubavima, o nekim tamo brakovima ja koji su fantastični, koji nemaju problema. To je braćo braćovi i sestre, laž, bajka, obmana. Nemate braka da nema izazova. Sam rasul sallallahu alejhi ve selleme kako je, prošlim chavoci kasni načas kada vam je kod dubinom gordo njegovom životu bračno je govorio Ajši radijallahu anha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 Znači, samo zamijenim tvoje ime, Ibrahimo imenu, sve drugo ne diram. Nije ušto drugo, ne diram, osim to. Iste sečbe. Je, je li imao izazova, jest? To je samo jedan od primjera. Znači, ne postoji familija, ne postoji vrah, bračo i seste koji nema izazova, koji nema ovaj problema, nema ovaj kušnji, i zato je mnogo bitno da naši vjernici, da mu si vani prije svega, svjesni te istine, te činjenice.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 Ne treba ljubav, ne trebaju ni ovo, ni ono, ni kuća, ni sta, ni jelo, ni piće, ni šminka, ništa ne treba, to je idealizam. Ona druga kaže, teški materialista. Mogu je kaže malo više, a ona treća kaže, ona je realna. Primila je taj, i tu hediju i bila zadovoljna. I kaže, nju je odebrao za svoju anomu. Drugo, pravo muškarca odnosno mužu u braku, jeste pokornost. Žena treba da bude pokorna mužu. Ja znam, braćo i sestre, da je u današnjim okolnostima, kad ovo čujemo, malo čudno. Možda malo i za mnogi od nas, pogotovo za žene, neprivatljivo. To je zbog toga što živimo u okolnostima gdje se mnogo govori o pravima žena, o emancipaciji žena i itd. I znam da ovo osjetljivo. Ali, braćo, hak, I je takav i njega treba da se kaže. I treba da upozorimo da ne budemo se držali ovih pravila, ovih propisa, braćo i sreće neće biti, i neće biti sreće u braku. To moramo da svatimo. Zamislite vas, radite u firmi. I radnik, neslučan šefa. Šta će da bude, braćo? U najmanju ruku otkaz. A i firma može da, da bude na gubitku. Tako je sugnjen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 šta podrazumijeva, koji su klodovi toga i koje se oblasti zahvata. Uh, prvo, pokornost uh, uh, odnosno ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala u suri El-Nisa u nastavku onog ajata gdje se govori su eri džalu qavavuna el-Nisa bi ima faddala Allahu ba'adom wa ala ba'ad, Nastala pred kraj pa kaža fin eta anakum fala tibuhu alayhin nasiba ako vam se pokore žene ako vam se pokore onda ne možete da im širite ovaj nasil znači kompta ajet er rijalu qawamuna lilisaa bima faddala lu ba'du ala ba'd wibima anfaqu min amwalihim muškarci vode brigo svojom ženam s portugalskog allah počastio jedan drugima يزبطوا كاشه اوني ديالهي اي سواا اي متك فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اجست تيجهن سو اونيكو سو بردان اي كويه تشوعو اونوشتو الله ترانيو سچوعا نكله حافظات للغيب الله ولاتي تخافون نشوزهن فايذوهن واهجروهن في المضاج A one koje ispoljavaju nepokornost, posavjetujte ih. Pa i onda, ako to ne poslušaju, ih donišite u postenje. A koji to ne poslušaju, išibajte ih. Ako i to ne poslu... ako vam se pokore, nemojte im nasilje činiti. Kuranski ajet. Normal kada ćemo doći, koji je to način kritike, koji je način ovaj... Više ima nešto stoji u kuranskom ajetu. Zatim, had iz poslanika, s.a.v., kad govori o srećnoj ženi, o ženi koja ide putem ženeta, otopi uhu i da emak. I ona se pokoravanjem, njemu, dakle pokorava se s mužu, onda kad joj on, onda kad joj on naredi. Zatim, ta pokornost koju insistira, koja se insistira od strane čovjeka muža, mora da bude razumno,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 Drugo, nema pokornosti tam, gdje je griješenje Allah. Nema pokornosti. Ma treću muškaraca i mera koja da mu sa žena se svetovira. I on je da riješ da mu si svetoviraš. To smatra da je šmilka koju on treba da ima svoje žene. Ima pravo da odpije. Zašto? Zato što je Allah zabranio da se mijenja stvorenje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 i kaže, recio i trebalo ne ovaj a zapravo njima treba, nemaju, da kupimo nobolje auto, primjera. I onda on tira ženu da traži u njenog oca, da slaže, ima pravo kaže, neću. Odbija, jer je to, šta, obmana, prevara. Znači, pokornost, pokornost, samo onove što ne krši se sa propisima Allahove vjere, uz da je muž taj, koji zaista izdržava familiju, I koji je sposoban da podnosi život na iskušenja sa kojima se očava familija. Načimate imate braće muškaraca na žalostu. Gdje je njegova žena sposobnija za život nego Umješnija, vodi poslove života. Daš njemu sve sve rastu. U tom slučaju pokornost njemu možda bude jako opasna. Da rastu mi familiju. Da isprazni kasu dostavi djecu bez brige o odjeći, o, o školstvu i sl. Znači ovdje govorimo ove uvjete ovu pokornost, čovjek ima pravo na pod uvjetom da je on taj koji brine o familiji. I da je on taj koji zaista iskušenja familije on podnosi, odnosi, on sati nosi s tim i vodi brigu dakle o tom. Zatim, koji je Normalno, plod ologa? plodje, uspješan odgoj djece. Jer tamo gdje deca primijete da između oca i majke funkcioniše na lijep način i da se da majka sluša oca, a da otac istovojmeno vodi računan zaista o familiji, tako djete vraći ima lijep uzor. Jedan od razlova koji danas navodi da omladan ono neć dolazi u vrak jeste loše iskustvo djece sa njihovim roditeljima. Hladali su ko se i majka svađaju, kako se rasturaju, u toj brašnoj zajednici i onda djeca neće da, da rizikuju. Kaj, zašto bi ja ulazio u brak kada je moja majka kada je moja majka ili moj babo imao jako loše iskuste. Zatim, koje su sada te oblasti, tačno, gdje žena treba da bude pokorna mužu? Rekli smo, to je ono što tiče braka, brašnoj zajednici, i drugo, ne smije da bude u onome što je oprečno vjerni. Znači sada, koje su to ovlasti Prvo, pokornost u brašnoj postavi. Znači, kad je pozove, ne smije da odbije. I to je hadis had isposlanika, sada ne poznat, da žena koja odbije svoga muža bezrazložno, normalno, nju proklinju melek, sedok dok ne osnane. Zatim, pokornost u higijeni. Pogotovo, onda kada žena završi svoj mesičnim ciklusom,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 izlazi iz kuće. Kada ona hoće, kada ona hoće. Apsolutno ima pravo to da ulazi. Kad će mi šala navesti primjere gdje ima pravo da izlazi iz kuće bez da, ga, bez da ga posluša po tom pitanju. Zatim, mora da mu se pokori u tome kad kaže ova osoba ne smije u moju kuću da ulazi. Mora da ga posluša. Ova osoba, ta osoba, ta persona ne smije u ovu kuću da ulazi. Mora da ga posluša. Zatim, služanje u kući ili u kući o tom više da kasnije malo možda detalje i čuvanje i metka čuvanje i metka dakle mužovimetka ovdje ne govorimo o ženom metku nego govorimo o mužovim znači žena mora se pokori mužu kad je u pitanju ove stvari koje smo koje smo naveli normalno pokornost šta šta podrazumijeva pokornost upostavi to smo malo na normalno žena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 koja su prava žene, a prije toga samo da, da objasnimo, kada žena ima pravo da izađe iz kuće, makar se muž opirao, makar muž rekao, ne smiješ izađe iz kuće, to su svaki izlazak koji podrazumijeva izvršenje onoga što je obave Kao recimo, ko da izađe na hač, da ode na hač, muž se protivi tome. Ona ima mahrema i može da ode, ima pravo da ga ne posluša. Jer nju je obavezna da hači. Pokornost Allaho je prije pokornost, prije pokornosti mužu. Zatim, žena smije da izađe van kuće bez da, poslu, bez da se pokori svoje muža ako se on recimo, tome opire u slučaju da je zaista treba bilo da pomoge svoje roditelje bilo da sebi traži lijeko neke bolesti djemuž ignorishe dakle svoju obvezu prema njoj znači generalno u svim onim stvarima koji se tiču životnih potreba životnih potreba a muž ne pomaže žena ona ima pravo da ga ne posluša ima recimo muževa, neće da kupi recimo namirnica za kuću a on da se ljuti što žena izađe da kupi normalno prvo se ti prekrišio Allahu Allahovaj propis pa onda je učito šta žena izašla. Kaže ume, a, Abu a Omar radijallahu anhum kada je bio na hađu, radijallahu anhuma bio na hađu i prišli mu i račani pitaju ga, kaže šeji ti si druga poslanika, kakav je propis kada hađe ubije mu? Kaže on radijallahu anhuma subhala, kaže ovi su kaže ubili unuka Allahog poslanika sa Allahom a pitaju o propisima mu. Dak kojim je često puta znam da prekrišimo neke propise prema familiji i onda se čudimo što familija ne naše onda neke zahteve. Ili što kaže Allah subhanahu wa taala, ma'akum la ta'zunu lillahi wa qara, šta je pa se Allaha veličine ne bojite. Kaže im Lukajin da ti Allaha ne slušaš. Ne može se čudiš što onda tebe toi ne sluša. Što lijo? Dakle ti ne slušaš Allaha.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 Mislim da su većina stvari poznate i ne bi bilo dobro da se na svakom razdržavamo gdje smo vremenski dobro, dobro ograničeni. Izlazak žene van kuće radi posla. Jako bitna problematika naših okolnostima. I ovo je i i odvrženo, i navrženo svakšto nešto ima. Da ne ovaj pomoći. Kao prvo, braćo, iako je bilo u planu da malo o problemu industrijske revolucije progovorimo opširnije. Nismo baš u prilici, jer je vremenski dost ograničeno, ovaj ali u biti ovdje je jako bitno prvo da, da, da naznačimo ja ne govorim sada ovo što vam reći, ne govorim o širijaskom propisu halal ili haram. O tome ne govorim. Nego govorim o jednom iskustvu koje sam primijetio, koje sam iskusio, koje sam vidio ovdje na zapadu. Znači, da li je halal halalda radi ili nije? To je zasebna mesela. Gdje treba normalno učeni ljudi ulema Leman, u Čtehidi, ljudi koji zaista se bave proučavanjem stanja umeta, pogotovo nas koji živimo u ovim ovakvim okolnostima, znači to je njihov, njihov to oblast gdje treba da kažu svoj stav. Normalno, nema sumnje da ima situacija kada žena u potpunosti halal da radi. To nema sumnje. Normalno kada je žena zaštićena od miješanja sa muškarcima i tako To nema sumnje. Tu ni nije spor. I u dogovoru sa svojom familijom ne ugrožava prava djece, ne ugrožava prava muža, to nije sporno. Ono što je sporno, što je prlo osjetljivo, jeste ovu ova izmješanošću na poslovima.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 bilo da je ako je muškarca sa ženama ili žena sa što nego što proveri sa svojim brašnim drugom hm. I kako će onda tu da bude ljubav sa brašnim dukom? Ona je dođena mirisam, dotjeram, kupio i cviječi, izgovaraju neke lijepe riječi, ona dođe kod muža najveće umorna, nezadovoljna, on umoran, sjevaju varnice, ona lijepo neobučena, on, lijepo, on neobučen lijepo i tako dalje. Kako će da bude uspješan brak? Znači, iskustvo je pokazalo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 u tom je na to dolaze dosta starih žena. Ovde žene posvode odrasle, ovdje su da koje je završile karijeru, dobile penziju. I kaže tragično je šta je tema razgovora tih žena. Kaže ni se baš stidimo kad čujemo što one pričaju. Jende sa nasmijehto, Bože. A šta ona može drugo da priča? Ona je 30 godina radila sa ženama koje su mu pričale o pjevačicama, o glumicama, Za koje se pare udala ona, za koliko se bogataša udala ona i šta će njoj, kada je 30 godina tako ispirala mozak, šta će njeja tema da bude kad ode u ženju. Ja sam bio na umru prije par godine i poveo par naših tih Anuma, bilo stariji, bilo. Braćo, jer vjerujete, nakon umre Ja sam se začudio kad sam čuo da te stare žene pričaju neke događaje iz života američkih glumica i djevacica za koga sa koja udala i koliko je dobila šta ja znam par. Jedna odaka je ta žena to pročitala. Dači ona ne nosi emocije sa umreda da priča o mjestu gdje je bio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Je su bili ashab i su bile odabrane vjernice. Ne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 Neka u lemar razlikuje situaciju da li je žena radila prije braka ili njih. Ako je pristao da mu i dalje rada prije braka, onda je to druga okolnost. Ali, ako se on guni i nije radila prije braka, ima pravo da kaže ne, nešto mi radi, možda mi budeš u kući. I to je normalno. I to je vraćo prirodno. Prirodno je da žena bude u kući. Ne zbog toga što treba da je zarobim u kući nego zato što je ona ključni faktor kuće. Zamislite, od čovjeka koji, recimo, radi na proizvodnji auta i dođe u autokuću i vidi tamo one žene i one momke, ljude, koji prodaju ta auta koja je on napravio. Kako su lijepo obućeni, dotjerani, mirisavi, čist posao, samo ugovore, gdje koje auto ili kome koje auto. I on kaže šefu, Ja u buduće ne privatam da radim tamo u Havvici. Jesam inženjer, ali ja ću da radim ovdje za Gdje? Kod Kacelari, da prodajem auta. Kažemo, šef, mi, be, mi bez tebe ne možemo. Ti ljudi joj samo prodaju. Oni veze nemoju što su auta. Ti ako napustiš radno mjesto, industrija propada. I on kaže, ne, ja ću da radim. Gor. I on ga pusti. Par mjeseci, par godina, auto industrija krahira, zašto?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 Što je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio imama u emanet. Jako bude prilike mi ćemo naći primjere takvih mu'minki, žena za pravo sivilikani ummeta i za njih se krivu bračno njihove majke u osnovu. Sivilikani ummeta i za ni se krivu njihove majke mnogo više nego njihova baba. To znači ono da našna muslimanka mora da ima na u Braćo, sestre, ova teorija o karijeri, o emancipaciji, to je laž. To je obmana. Praktično iskustvo. Praktično iskustvo. Znači, imajte to na umu, govorite djeci. Naša djeca, što krene u vrtiću, kindergarten, što krene, odmah mu se tamo trubi, karijera, uspješan, ovo, ono, i onda ono ne osjeća, nema za braku. Brak mu smeta karijer. Ne, suprotno je. Sažije da voliš ono što Allah ti je rekao. Allah voli brak. Allah voli brak. Resursa Allaho, ali je sve, mašta da se ponosi našim mnoštvom. A mi očemo o karijeru. Nema uspješne karijere bez imana, braš. Svaka karijera koja bude na uštrib imana, neuspješna je karijera. Svako zanimanje koje bude na uštrib vjere, neuspješna zanimanje. To mi moramo da imamo na uru. Jako je tešo u ovim okolnostima, svojstvo sa ovom istinom jako je teško. Ali, ako mislimo da spašavamo sebe, u ovome, i sestre, moramo dobro razmisliti. Nači imajmo ovo na umu, normalno, naša uloga kao muškaraca u tome isto tako presudna, da se imi postavimo kao oni koje, sa kojim bi Allah subhanovala trebao biti zadovoljeni. Recimo, kad čitamo, i kad vidimo njegov odnos u familiji, I onda o njegovim ženama, majkama, muhminama, u opisu gotovo svake od nje stoji, bila je Esawame el Kalame. Ona koja mnogo posti i ona koja mnogo kanja Zašto je takva bila? Zato što je učila od svoga muža. Mi danas, braćo i sestro, recimo, bili smo u NŠDU na seminar na druženju. I odemo sa, sa druženja, odemo kući. I recimo, Sjetimo se ponovo nas dvojice razgovaramo, e ona je tamo naš jaran, poznanik, koji pa to je onaj tamo što sjedio na stugu, je on kaže malo debeo, ima dugu bradu, malo puno se smije, malo je čela, primjerat, to je opis. Nema koga što na koji mogu klanja, to na koji je mnogo zikiri. To na koji ne popišaš, nema tog opisa. Nego toki onaj koji kaže ima ima lijepu košulju, imao kaže onaj stupe, hlače, dobar sat ima na ruci, to je naš opis ljudi kad nekog predstavljamo nekome. Kakav je opis starije generacije? To je onaj koji je mnogo klanjao. Onaj koji je mnogo postio. Onaj koji je mnogo dijelio sa Onaj koji je bio dobar svojoj majci. Onaj koji je bio dobar svom ocu. To je opis ti ti generacije. U našim okolnostima, to je alasa namet. To je kažemo štođi bi si pričao. To te kažejemo, tamo znaš, zna sve fudbalerne imena. E ona je to te kaže taj. Nema to je onaj koji kaže pričao nam je Allahu poklanik. Pričo nam je As-habu radijaluh. I tako oni Znači, mnogo je bitno ovdje u ovim okolnostima. Znači, moje višno iskustvo, braćo i sestre, s našim familijama pokazalo je da je rad žene propast. Propast za familiju. I malo je koja naša familija ostala zdrava u ovim okolnostima, u ovim zemljama, čeja žena ili gdje je žena dugo rada. U radnog firmama, radnog, dakle, jednostavno, djecu ostala bez odgoja, kuća ostala hladna, za 5, 10, 15, 20 godina, I ona sova kada na svog muža muš perempuanoj tako da je brak ostriše i samo samo puko mučenje. Znači, jedno mučenje koje koje nije imalo nije imalo smisla ili koje nema smisla. Dakle znači, to su ovaj neke oblasti o kojima smo govorili, malo sam napravio je na ovako i no kružiti oko, oko ovih stvari, ali mislim da su ovo ovaj bitni momenti na koje treba ukazati. Na koje baš treba ukazati Jasno imi pali na pod uticaj tih trendova ovdje. mnogo bitno da imam ja dobar posao, nije bitno hoće biti pokora lavu, tako je moja familija i to plaću košta. Ilićete da u za, u na novog svijetu mi isgubimo i su mnogo stvari. Da kle je prava žena. Prava žena je ovaj ženima pravo na meč. To je njeno ovaj njeno pravo i to ono što muž mora dati, da. To je razrađeno u knjigama vika, imate u knjigama koje smo provodili, koje su dostupne, kukut pravog usima u drugim knjigama. Ima to treba detalja, nema potrebe, sa time se dvavimo. Zatim, obstreba. Čovjek je taj koji mora da obstrebuje familiju. Zatim, čovjek je taj koji mora da ženi pripremi odgovarajući stan, odgovarajući kuću. Mora da vodi rešuna da ženu, da prema ženi izvršava svoju obaveznu postelju, da je ne zapostavlja ima pravo, on traži od njega, da je podušava ono što je treba za vjeru i za život. Zatim, ima pravo da zahtjeva od njega da je ne omolažava i ne konižava u javnom, u javnom životu. Da je nema tretira, dakle, ako ima potrebe da kažnjava, to radi samo onda kada ljudi, dakle, nisu nisu prisutni, kada to, da to ne vidi. Normalno, to su ukratko te ova, ovaj stvari, mada ovdje u e, detalje detaljiše i oko, Koja je količina na hake koju mora dobezbedi ženi? Kakav mora da bude stan, kuća itd. Mislim da je to sada ne potrebno da o tome detaljišemo, jer mi znamo naše okolnosti kakve su, uvjeti u kojima živimo, tako da ne možemo ni manje ni više osim to što je. Realt, tu smo u nekim okolnostima ograničenim, tako da nije ovaj, ali što je bitno, jeste da znamo, čovjek je taj koji mora te stvari dobezbedi. I ovo je rahmat prema ženi, braču. I seste, rahmet prema Da je Allah zadužio muškarca Da brine o tome Da to priskrbi, do on to donese Da se on time dakle obavio ona, ona je toga pošteđena Ona je toga, da, ona time nije Obvezana ob, ob, ob, ob, ob Od Allaha subhanahu Subhanahu wa ta'ala Nakon uh, pra, uh, ovih prava vezane za, za Za žene Dolazimo Do <laughs> Ovaj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 Još zdravat ku sebi, ljubazno ku sebi. Pristojali tako. Da. Sve po sto normalno. Zatim, na zove na zove telefonski. Žena razgovara s drugim ljudima i čovjek s drugim ženama kao da mojoj to sestri, kao da mojoj supruga. To je jako loše. Znaci, to su kriteriji gdje današnji muslimani musliman počinjao osnovnost i te kako moraju da povedu, da povedu račune.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 I mi smo navjerili onih sedam sfera koje mora da popune e, muž i žena u braku. To je srčana oblast. To smo objasnili, znači osjećaj ljubavi. Imanska oblast. Znači kada muž vodi računa, prije muž, da zaista ovjeri o imanu podući svoju kamilu. Zatim, psihološka oblast. Kada muž vodi računa o stanju svoje žene,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 da se Allahov rahmet Allahova smirenost spušta nad onim skupom Je se čita i proučava Allahova knjiga taj skup može biti mali može biti veli znači imaš moment kada možeš da svoju familiju podučavaš imanu osnovnim stvarima vjere i svoju djecu i da usto očekuješ da te Allah subhanahu wa ta'ala podari Rahmet, da ti podari smirenost i da se Allah zbog toga ponosi kod Meleka. Zatim, zašto je ovo bitno? Vraćo, primitio sam kod muškaraca, kod muževa. Mnogi muževi očekuju da njegova žena bude onakva kakva on maška da bude iako to on ne kaže o kako treba da bude.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 zahvala Allahu što ti je omogućio da kazuješ vjeru. Opasnost kod nas jeste braće i sestre, što bismo mi svakom da pričamo o vjeri samo ne onima koji su najbližina. Bilo da su to roditelji, bilo da su bračne sestre, bilo da su djeca i ode žene. Mi misimo sve da kritikujemo i sve da lažimo o islamu, a zapostavljamo one najbliže. I to je veliki problem. I to je izazov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 organizuju, recimo, jedno druženje, recimo, sa književnikom, s pjesnikom. I on dođe čita svoje pjesme, svoju, recimo, neku teoriju, nije bitno, lijepo, su nije bitno sada, tako je. I to oni zovu kulturno veće. To se zove kulturno veće. Ne bito sada je ja to uspješno ili nije, no ne olazimo u to. Mi naučimo dijete suri iz Kur'ana, Allahovom govoru. Naša djeca uče Kur'an ovdje, vraći. Niko ili maločko, znači da kaže, pa to je bilo pravo kulturno veče. Djeca naučila da čite Wallahu govoru. Mi to ne zovemo kulturno večer. To je nešto u džavi, niko nije vidio i to je to. Oni od sebe nešto izmišljaju, pola toga im žave ljubaca u glavu. Mi to zovemo kulturno veče, recimo. Djeca naučila da klanjaju, naučila da poste, naučila da čite Wallahu knjigu, Mi to ne zovemo uspješnom ili kulturom, neći što je, što je znači, ne. To je nekako, znači mi smo sami porazili govorovjer. Mi smo ga sami zapostavili. Zato je vraćao, mnogo bitno da se kao muslimani, kao oni koji još put i tekako pozabavimo svojom familiju. E, sada druga oblast, srčana oblast. Između ovaj supručnika, između čovjeka i žene, prije svega se tiče ispoljavanja ili izražavanja ljubavi i milosti bilo riječima, bilo postupcima. Mislio smo ome malo ovaj ukazali na početku, a biće išalo dosta govora o ovom i kad budemo danas govorili već raz o, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme životu, uglavnom, glavnom Rasul sallallahu alejhi ve nije krio da sa svojim ženama govori riječi da ih voli, da su mu drage i tako I to je ono što mi treba da bude i praktično seminars. Ja znamo teško to prežvaćujemo, ali potrudićemo se. Inshallah. Da. Idemo dalje. Значи znači, to je da dakle, nešto što je manje više možda poznato, ali ti detalji su mnogo bitni u tim računnim odnosima. Normalno ulema i navodi Koji su način ili putevi da osoba iskaže ovu ovu srčanu oblast. To je recimo jezik, to je lice, da te osmijev, to je ovaj to su dobiri, to je iskoinstavanje recimo prida, recimo kad je, kad je žalost da pokaže sa osećanjem sa ženom, kad je radost da pokaže ovaj radošću sa ženom i tako dalje. To su situacije da čovjek može kad ima priliku da isponi ovaj da isponi ovaj ten eki osećaje gdje žena primjećuje jer žena primječuje da odista u sebe ima svoga učenja. Normalno, za kraj, kada je ovaj pitanju, jedan islamski islamskih daja kaže ljubav, to je umjetnost, to je ukus, to je učenje, to je opođenje i to je praksa. S razumite ovo razumiju? Sam koji se Ljubav, to je umjetnost, to je ukus, to je učenje, to je nauka i to je praksa.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 I najbolji primjer imati života poslanika sallalahu aleyhi wa sallame kada je moj Ajša radi ona razbila posudu pred njim kada je htio da počasti svoje gosti. A posuda je bila od druge ženi. Ajša kada je to vidjela, bila je maloljubovorna radi alavanha i razbila je kamenom tu posudu. A poslanik sallalahu aleyhi wa sallame je to. Točno noć večera si išela sastavio tu posu i samo rekao svojim gostima jedite, jedite, vaša majka je maloljubovorna i naredio da se posuda pratio od drugoj ženi i život išao dalje. Normalno našim okolmosnim, pogotovo u Sančku, mi to riješili odmah po kratkom u drugu Soru, pa išiba i šiba Tako. Tako a salaam Znači, šta je ovdje primijetio Rasulullah Salao? Ali ja ljubomor. Primijetio je ljubomoru kod svoje žene i znao je zato, i normalno znao je kako će da reaguje. I o toj smo oblasti malo govorili, i govorit će mišala budemo govoriti o poslaniku Soru al-a-Salaam.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 ovaj alaka jesedije odnosno tjelesni telesne veze a prije svega se isti na odnosu u ovo me ne čini to ovaj nek ostane svakome sebi ali može se proštati u u u knjigama fotoj seka po je svika, ovim stvarima i bitno je zatim a ahlak oblast gdje čovjek treba da podučava svoju ženu i svoju decu ahlak ponašanje. Ovo je jako biti. Normalno, mi kad o ovome govorimo, najčešće ljudi navode primjer kako, recimo, roditelji neprincipijalnošću u životu uče svoju djecu lažima. Uče ih pogrešnim stvarima. Recimo, neko te traženo telefon, ti te kaže, eto, reci, babo nije ovdje. I onda se kad naučio da, šta, da slaže. I to dječe tu ostaje. Znači, oblast a ahlaku, moralnosti, obaranju pogleda, neprenošenju tuđih riječi. Sve se stvari gdje mi moramo da imamo izražen karakter. Smo muslimani. Normalno, vezavom za ovu, ovu tešku, bilo bi lijepo da ako sidnemo večera, spomenemo hadis poslanika s.a. v.a. v.a. v.a. v.a. kod imama Buharije o 11 žena koje su razgovarale. Sluh hadis. Hadis umu zeru. Kada Resulallahu alejsalatu ve sellem i Aisha ja sam tebi kao što je Abu Zer bio sa njegovom ženom Musa. Ne znate kako taj hadis, jesu čuo. Jesu čuo. Ima u Bugariji. <laughs> šta je jedna žena pričala o svojim mužovima? Sa se sa jedna žena i zaklela se da ni jedna neće sakriti ono što misli svojmu mužu. I se možete zamisliti šta su pričali. I to ima tako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 Ovaj, kad govorimo o, o bračnoj postelji, normalno u Lema tu navodi i dosta ovaj razni aspekata što je ono što mora da, is, da isproštuje žena, što je ono što mora da isproštuje njen nuž. Mislim da su o tome ipak govorilo na našim ovim predavanjima i to ćemo ovoga puta zaobjeći iz razloga što je još vrlo malo ostala vremena za ovo naše predavanje večeras doloh postavane još ovaj još pa napomena a to je društvena uloga. znači društvena oblast koju sam napomenuo da će biti govora i onoj to je zadnja oblast vezano sa sa ovaj za ovih zoe koje vode bračno i normalno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 Imate familija koja se žale da je njihov momak je eto dakle, koji za za, za, za ženitbu, nema opšte potrebe da izlazi traži djevojku. Apsolutno. Sjede za internetom, za kompjuterom i čita dopisu. čata, pričam, tamo i on nema potrebe da ide će čašu. Izgubio je čvor švaj ala salata. Znači, dakle internet je onaj sa kojim komunicira, to je neke stvari da su ovaj da su ljudi da su ljudi ovaj isgubljeni osjećaj i potrebu za mnoge životne stvari, životne potrebe. Zati jedno od jako bitnih stvari u ovoj oblasti jeste da su čovjek i žena otprilike neki isti razmišljanja. Recimo istog mezheba. I tu može doći do nesporazuma. I to je jako bitno kako čovjek da da postupi. Kako da se snađe? U našim okolnostima to je Allah selamat. Žena se privatno hoće islam, muž neće. Muž hoće islam, žena neće. I tu ima meseje ako koji Ali da Allah pomogne. Možda nekad vraće se to malo, smiri. Mada hadisa sam nikad srelao, ali sada me kaže da će svaka nova godina, svaki novi dan za biti sve teže i teže. Biće sve više iskušenja, više ovaj izazova, I to je nešto sa čim se moramo, ovaj, sa čim se moramo suočiti. Molim Allaha Sopranog Atala, da nam oprosti grijed, da se smiluje. I da, ovo je malo previše i natrpano ovih mesela, tako sam pokušao da, da koliko toliko nešto vraću se, se sažmem, da bude osnovno. Ključna poruka jeste koliko zaista smo spremni da ono što znamo da je vjera, da je dio vjere, koliko smo spremni da to primijenimo u praksi, da sa tim nosimo. Molit Allah subhanahu wa ta'ala da od podari beričata, da nasačeva od iskušenja i da Allah subhanahu wa ta'ala podari razumijeva i navjeri, i želje da to pratiko. Zala nagradi. Assalamu alaikum.